I don't know. Ba, indarkeria simbolikoaz hitz egiten jarraituko dugu gurean eta honetarako gurera deitu dugu ziortza mestoi la sindikatuko ordezkaria egunon egunon indarkeria simbolikoa lantzen gabiltza elkarrizketa ezberdinetan esparru ezberdinetan zurekin lan munduan aztertuko dugu gutxi gorabehera alkozen ni guke kontekstu labur bat egin indarkeria simbolikoari buruz lan munduan Bueno, lan munduan azkenean erreproduzitsu ditzen da, jendartean berez sistema patriarkal batean bizi gara, eredu ari da eta erproduzitzen dira, azkenean emakumeok paretzen dugun, biolentzia eragustisak. Beste erabaten, baino erreproduzitu egiten dire. Azkenean, ez e sistema detretor bat da emendeko eta horrek ikartzen du, seksualen araberako lanaren banaketa bat. Seksualen araberako lanaren banaketak, Azkenean, ba, batez ere emakumeak, pobresiara kondenatzen gaitu. Azkenean, hori da, hola analizi horokor bat egin alduguna. Eta hori da kasuali da. Dea. Azkenean, lan prekarioenak, emakumenak izatea, eta horrek ekartzen duenarekin, ba, emakumeon askatusena mogatzeko beste erabat da. Lan munduaren bitartezera biltzen dena baino eskatasuna mugatzeko ba bestera bada eta indarkeria pairatzeko ba, beste tresna bat. Mm -hmm. Zuek LAB sindikatuan e, indarkeri simbolikoa eta baitare ere emakumeak jasaten duten indarkeria lan munduan lantzeko lanketaren bat baduzue, komisio bereziren bat eta. Bai, bai, bai, bai, Hor e, labetik aspaldegin zen eh pausu feminista eta hori bai gure struktura guztietan, bai gure jarduera guztietan instalatzekoa eta ikuspuntu hori beti bermatzearena eh talde feminista ta badaukagu eta kanpora begira protokolo bat aspaldi egin zuen esango nuke 2012an edo izango zela eta protokolo hori prepresa gustietan martxan daukagu hor bilatzen da ez bakarrik beres e, jasarpen sehatzai aurre egin baita ere hori ba, indarkeria simbolikotzat jok desakegun indarkeria horri ba Lanaren lanaldi partzialen kontrako borrokak, azkenen hori pobrezaria kondentsenatu aituelako, berdintasun planak bultzatu enpresetan, protokoloak instalatuz elako jazarpenak eta endarkiriari aurre egiteko eradesberdinetan. Bai. Eta protokolo hauek bea, e, behar, berretik sortzen dira eta kasu ganitzea badu delako zen nolako kasuak ez hau? Bai, bai, bai. Protokoloiek argiak dira beharrezkoa diela. Ez da kasualitatea negia da nire lan eguneko jardueran, zerbitzu pribatuak setorean lan egiten dut, zerbitzu privatuetan eskenean sektore feminizatuena da. Ez da kasualitatea sektore prekariona izatea bebai, eskenean hor merkataritza, saltoki handiak ditugu eta hor oso argi ikusten da, bak kategoriaen, arabera, e, ez, kasualidades, naiz eta lanberdin egin emakumeok soldatatzikiagoak dituen kategoriak izatea, ez da kasualitatea, post, e, u, ardura daukaten lanpostuetan gizonak promozionatzena eta ez emakumeak, ez da kasualitatea ditugun arazoak amatasunak amatazunak, zunaren eskubidea aurrera eramateko ez da kasualitatea aurdun dagoenean komunikatzen duenean langileak emakumea kasu ez dut izan inungo kasurik aita izango dela komunikatzen duen norbaitek kaleratua izatearena hori ondino gaur eguneen egunerokotasun gure gurelan algún egunerokotasunean daukagu eta mm hori -hmm. indarkeria zuzena da mm -hmm. indarkeria horretan garapen bat edo aldaketa bat somatu zu edo gauzak Hasi zinenetika berdin jarraitzen dute. Nik uste dut, negekazuan, e, bai, oza, erokorrean e, aldaketak bultatzen ditugu, bultatzen ditugu harreita garbi, eta zenbait oketan lortu dira pozitzarmen kolektiboa diskriminatorioak zirenak, ba, pluseat batzu, bakarrik karri sielako antzako zielako, eta rela ezareta zelako, ba, borrokaren bidez atzera botatzea, eta langile guztio jasotzea, Seexuaen ez izatea horrien batea edo ez, baina egunnerokotasuna ondinino paretzen dugu sistema at parkala bere tres na guztiak tibatua ditu ere mu guztietan eta lamunduan Azkenean lanaren emakumearen lanaren bidez aber a egiten dira argiita garbi. Baitare aste honetan jakin berri izan dugu, eh, kordoko eh, olio, oliotegi batean eh, beraien langilei, emakumeak ziren langilei beraien atzeratu ba, zituzten nominak eh, ez dietela ordeindu konbenioak trabajadores diolako. Imaginatzen dut alako kasua uh, sekulako ostika da izan behar duela. Sekulako ostikada ematen no baina ikustu ustu bebai da ez dakit ez dugun ikusi nahi e, inguran daukaguna, baina olako kasuak euskal herrian bebai baitugu induzal enpresa basauriko enpresa bada basauri edo, harrigorriaga ez dakit e, e, e, e, e, e, e, e, zerritan nukokaten dan justo, da, ba, dibidez, osoakidetzako, izarak garbitzen duen enpresa azpikondrata. Hoiek gitzarmenen zehaztua zeukaten, plus, zehatz bat, bakarrik gizonentzako zala, eta egun libre zehatz batuk bakarrik gizonentzakoak erabiltzeko zirenak. Azkenean greba mugagabe bat planteatu zuen labek, eta hori aldatzea lortu izan, baina zehaztutaz zegoen bakarrik gizonentzako entzantzala, eta azkenean enpresaren Enpresaren hitzetan zan emakumeon eh, soldata bigarren soldata zala familixan. Ez zala beharrezkoa berdintasuna izatea. Horregatik ematen dizala gizoneskuei eta esemakumezkoi. Eta hau es nagoa esaten duela urtebaskoa, ni sindikatuan biore edo hiru urte eramango nituen eta 10 11 dela matzat, testualki esaten zuten bigarren soldatarena. Eh, esanbait, izarmenean ez, baino billeretan bai. Ez izarmenean ah. ba, esartzen zuen bakar gizoneskuentza zala, hori bai. Klaru jartzen zauen gizonenezkoentzako plus ba eta gizonezkoak zeukatela egun zehatz batzuk e, disfrutatzeko aukera. Hori zehatz esartzen zuen. Eta nola, nola argodiatzen zuten hori? Argudioa zan hori. E, lang, e, gizonezkoen lan eta soldata zala nagusia familia mantentzeko eta horregatik behar zutela soldata nagusia handiago bat jaso. Naiz eta lan berdin egin, elkarra egin lan egin, berdin zuen. Horregatzen zehaztuta. Ondo dago ere ikustea, Eh, naiz eta Cordobaraino jodan adibarekin, hemen ere bertan alakoa gertatzen direla. Ba. Beste lakoa di diren bat, edo, hemen inguru? Horain, bueno, adibidez, egia da aurten soldatarrakalaren e, gaiarekin, lanketa espezifiko bat egitenengari gari gara labetik, eta, ba, astertzen ez, ematen dan soldatarrakalatua korrela maten dutela, ba, enpresetan nola ikusten dan, eta, duan, e, ba, bueno, astarketa bat egiten enpresas enpresa. Eta, azkenean, ematen da, enpresa guztietan kategorizazioarekin da eta adibidez garbiketako kasu, garbiketako enpresa askotan hola ematen dau. Eh, emakumeok, limpiadora categoría dego eta gizonak gehiengoa peón espezialista. Peón especialista, especialista da limpietan artean ez dagoten desberdazunak lanean. Batzutak aitzakia batuan makinak erabiltzen dielak baina asko kasu askotan lan berdina burutzen dute eta horrek suposatzen du 100 eh, eh, euroko diferentzia bi artean hilero beste adibidergi bat, ba sistema nolakoa da? Eta indar e, urte garrantzitsua izan da bereziki e, Bizkaiako eh erresidentzien greba grebatikan. Zeunola jarraitu duzu greba hau? Egia izan gipuzkatik, eh Gipuzkoetik badut ez dut borroka beres bizi, baina azkenean da pizka bat, da, ik, irakasgai bat erakusten digun ikustute emakumeok antolatute aurregin aldizkiogula diskriminazioei eta sorza ber, eta izkigun bermeak eta baldintzak lortu eta pizka da, izpilu bat ikusteena emakume sektoretan gertatzen da, Ez da, kasualidadea industriak nun geienko absolutua langiloguena gizona izan, em, e, itzarmen asko izatea zerbitzu privatuko sektoretakoak, baino gauza horiek ez dira kasualitatea nda urteetan urteetan urteetan instalatutakoan sistema baten ondorio. Hum -hum. Baitare, e, datu asko manejatzen dituzue, eh? aipatu duzun e, soldaten arrakala, eh goi karguak ere emakumeak goi kargu hauetara hiltzeko daukan zeltasuna aipatuko altko zenizkiak horrela datu esan geuratsu batzuk. Ba, lanali, pa, lanali partzialen kasua oso oso argia da. Partzialtasuna emakume horbea dauka erabat eta ez da kasualitatea, partzeltatzen azkenean egiten dizuna da, ezan aldutea, langutziago eiten duzula, ez dagia. Hau, merkataritzan erabiltzen da asko dan, eta gila da, nahizetan lan partziala izan, askotan egin barritu zulan iru ordu goizean, iru ordu ratzaldean, hilabetero egon piskatit e, ampliazioen zai, eta hori bermatzen dizuna da, bizitza independente bat, behar, er, aurreeramateko beharrezkoa duzun soldata, ez bermatua izatea. Eta, egun neko, ez da gizote da buruz, baina neko jurgutamara eko laro gehiaren partazizuna emakume eskoa da. Emakumeakoa ez da gaztea batez be, baina emakume eskoa. orduan hori ez da kasolitatea. Hm. Eta alabek, e, zer nolako neurriak zeintu dira, zein bere ber, be, e, bide horria ezkenean sistemaetero patriarkalak sortzen ditu ezberdintasunak kentzeko? Ba, lehenengo tresna oso garantxoa bada, konzientea izatea, odeno konzientea izatea antolatzea, e, argi dago antolatu barik e, zailadala, eta egitea. Horretarako baditugu tresna desberdinak, baditugu enpresa kordioak, badituzu, baditugu itzarmenak, uste dugu bultzatu bardiela apariki etasunari begirako neurriak, eta guk beti zehaztu egiten ditugunak, eta ezikitu egiten ditugunak. Partialtasunarekin amaitzeko neurriak hartzearena, E, bat ez ere hori soldat arrakalarekin, ba, kategorizazio izkutatu egiten den, soldat arrakalare hori agertarazi eta horren kontrako neurriak esarri. emakumeon promoziorako baldintzak parekidatu datu, gaur egunian ez dira eta ez da kasualitatea. Gero, e, gaur, justo astea guetako albiste izan da, e, Sánchez-en e, ministro gehienak, ministrak, e, emakun bezkoak direla, betiere hor, hori e, bera albiste izatea, ez da, e, iruditzen du, ba, zuke esatun bezala horrakatxak daudela. Ba, jarri dago, antinaturaltza hartzen dela. Hori da, hori da. Hori, hori Ez, pizkatorrekin uri uh -huh. ikutzen ez da ikusten normaltza emakumeok gai izatea gure erabakiak eta poterea izateko garrita garbi. Hori da, eta hortik lotuta, azkenean, enpresa askotan, enpresa buru izatera emakume altzen denean, horrein e, ikan ere jarraitzen du, adibes, kasuren bat ipatzaren, e, anabotin bera e, bere aitazenaren banku hartuzunean, jono, e, emakume batek banku hartzen du hori albiste bera izan zen, horrein Bai, Espainia inguruan, Euskal Herrian, halako gertara jarraitzen dut ezta da, zuk ikusten dut ez Bai, bueno, az, azteko oso, ka iso diren da dire, da, hori, sektore feminizatu batean lan egiten dut, eta sektore ematen dut, eta oso oso segutzi dire, diren erabaki gunetan, emakumeak dauden. Eta hori da pizkata dira, ez den da, gona, dirudi, albistea hori izan bar da, gona, eta... Ez da logikoa. Emakume, e, nun karre furbesalako enpresa batean, nun euneko laro gehi alangileena, emakumezkoak izan, ez da ulertzen zergatik, ez bakarrik potere egunetan, oza, enkargatuak eta zergatik euneko laro tamarrean gizoneskoak diren. Norbaiteka saldu dideza dela, ez baldin ma da sistematea planteatzen laplanteatzen dagoelako, eta hori behar maturitzen dago, ez dago beste arrezo mm -hmm. bai, bai, oso datu esanguratxoak, lauro gehi, euneko langileak, emakumezkoak, enkargatuak, egunekoloreita marra gizonak. Eta gero, zaintza lanetaz ere, guztatuko hitz e, egitea, azkenean, e, zaintza lanak askotan, ba, beti e, emakumeak egiten, esaten ema, delako, bai, e, zaintza lanak emakumentzat, hori or, sustatzen du indarkeria simbolikoak, eta gainera, e, musutruk doainikan, e, bereziki, ba, beti ere, etxean, etxean egiten diren lan e... Eta ez dara, ordu hauek, lan ordu hauek ez dira intzatartzen, e, pentsio bat, ez orkizunean pentsio bat egoteko, edota eta ba, gutxieneko e, baja bat, edo alako kontutarako, e, egoera huetarako laben politikak, zeintzu dira edo zein da ustea? E, gukustu gu zantzalanak partekatuak izan behar dira, argitagarbinerriak hartu behar dira, eta lanak supozatzen duten lana, haintzatartu da izan behar dala, bai emakumezkoak egin, bai gizonezkoak egin, baina kasuntako egiten dugu lana aitortu egiten malin badan emakumeok lana doaina egiten dugu. Eta sistema hau mantendu egiten dugu argi garbi gure edoineko lanaren eta sistema zezuken ematen dugu da pobreziara kondinatzen gaitu. Pentsio e, txikienak emakumeok ditugu eta gainera zaintza lanak inposatu egiten zaizkigu. Hori da pizkat aintu berdena. Ez da aukera, aukera individual bat. Hori da pizkat saldu egiten dena inhondi batean, eh, emakumeok aukera hori egiten dugula. Ma, e, ba, umeak ditugunean, edo nagusia zain du behar direnean, emakumeak e, dikaila, prestatzen hori jartzen duguna eta horregatik dituguna. Ez, imposatua dago. Emakumea e, sustentatoriko lan bada da. Ez da, kasualidadea, zaintzalana hor daindu bezala planteatu behitezken residentzien langileak, a, e, ayuda domizileko langileak, etxe desezeko langileak, izatea baldintzarik kaskarrenak lan munduan. Ez da, kasualidadea, da, zaintzalanen ematen zainai nahi tortza eta makumen lan ematen zainai nahi tortza nizpillu mm -hmm. Mil esker gurean izateatik ane, eta az zure azken hitzekin gelditu gara, hainbat alditan a, a, errepikatu zuna ez dela kasualitatea Hori da, ezkerrik asko zugei, e? Eh? Mil esker Zer Begira begira egonean hostuta bata zinbe